Neguko ilunabarretan betiko balira bezala gelditzen dira ilurretan utzi ditugun urratsak gure ibilbidearen seinale euriak eramango ditu lurraren espainetara nola iturriak bere kantua azken maiteminduak joan ondorengo herriko plaza utxean patxi ezkiaga. augetari bai? Pixka ba? bat. Nu ba? Gorputz osoan Opariituukoi dazu, augetaren bat. Gustora, bat baino gehiago. Neri gustat zait gorputzen e, pixka bate min punttu hori sentitzea. Seinale ona izaten da. Ipurdirako pixka bat oparitukoi dazu, Nahi baldin baduzu. Kaixoixoeta ongitorri? Itakara. Ititzaen ahots jose kaitz eta irategoiko etxea teklattzen mailian Aritz Gorrotsategietorri sai bisitan. Aritz Gorrotsategi Donostiarra. Zer egingo du gaur inopariekin? Liburu orkestera etorri da, taments dago. Oba zaburria midea garria. Horti Bera hemen egotea, hori gaur goizeko paria. Zer egingo dugu oraino pariekin, aritz gorrotxategi muzikaren azken ipuin bilduma, aurkestera etorri da gaur, itakara, egun handenoi. Hey, Zer ziak adiozaren magin Irizar bat lertu zitzaidan Artzo Sabelian Ametxe egin zen gorputza Artzokoan azokoan Don't let two sit say that. I'd so go on kietan. Euno gixel. Egunon bai. Eguna de Rapasa zenuen atzo. Bai, eran igunero bai, atzuko horretan ere bereziki bikaina bai. Hor izan ginen eta argazki e, area begira jarrita aterata da. Ezpaldiko parteen e, partez e, horrez, ez, urbiako zelai eremu eder hoietan. Hor aizkorri peon hortan eta bai, ez beti oineiz komentatu izan dutet, ez dakit, Euskal Herri mailan ez e, eder e, aukeratu behar izan ezkero, ba hau izango litzekela hoietariko bat inungo inungo inungo zabantsari gabe, ez? urbi hartu, ez, aizkorriti vuelta bar, eh oltzaldea jetxi eta berriro hurbira tortzeko, ez? Eta inkjustu ere batzo hori genun, e, bertaratu ginen, ba Luistu taumea leder ekait eta bostok eta arantsatzen autoa utzi eta hurbira, ez? Jo, oso paseo ederra, oso esango nuke itzaltzua eta eta bueno, ez aldapa aldapa Bueno, desnivel aundiko aundiko Ibilbidea, ¿es? Eta gero ben goien, ba bueno, zure umeekin gehatuz sinuten bertan, hurbin, e, esan beharra dago jendetzai da zegoela aurreko egunean ere komentario berdin zan inguruetan jende asko inguratu zala eta era bueno, eta biok e, aizkorri aldein gendun, e, bidean, bueno, ba sorpresa edo ezustez beteta jo zaiz da ezustez zoragarriak beteta izantzan. Google aldea eginndoa zela beraldea zeto zen, ba, e, Pedro Pedro Miguel etxenik, e, euskaldun zinenttzlarari fisii handia, jakintsua jende e, bueno, guztia agurtuz e, eta ontan jartzen zeha pentsatzen ez, hain e, pertsona jakintua hain pertsona handia eta zeina paletio bizi diran ez, benetan e, zein ederrak aldi berean ere ez, Gero goien ere, ba, antxeto batu gendun, irakur e, irakurtertuliko kide lagun bat, endekane, eta, eta, bai, e, aukero izan gendu, jende, bueno, izaldar bat zungurekin batera mendian dabiltzenak ere bi familiere urbia, urbiko hortan ziren, e, umeekin eta, eta, bai, jende zauna ikusten, e, junkin, e, zerretxuko leon, hor ane eraman inun e, ume garaiko mega araiko garaiaietara eta olaxe bai egun ederran baina izkorrin antze zerai mokautzobajan argazki pare batatera eta e, leku bereti jetzi ordez ba jetzi ginen e, eta benetan e, jo da, da zoragarria oltza e, pasaleku baliara txiki horretan sartzea. Eta, bueno, ba, e, e, aizkorriko maratoiak e, seinalatzen dituzten e, e, pinporta horioi eielduz, ba, polikoetxaka-etxaka-etxaka-etxaka zehar-zehar, joan ginen, ba, berriro ere urbira ez. Eta harrapatu gintuz zuen, loku luskatik esnatu berriak. Bai, e, bai. <laughs> Zuta, eta eleder, ez? Ba, dira hauek, ez? Eh, lizar baten hitzalpean eh, eh euskia urruturi, urruti gabe, ba hori, ba ez? bertan eh, eh loiditea bai. Loidingenuen elkarren titiari helduta. Klich adresker buildumarako. beorrak, behiak, oioak, txakurrak, animalia ugari ikusi genituen atzo. Bai, eta halakoetan e, denok e, bereziki utaiki gozatu eta ba, gozatzen baldin badegu, ba Gurekin batera, LDR ere ikaragarriko zatzen du, ez? Beste dozin, bezala, ba, oioi segika jarrita, antxikusten itxun, ja, ez LDR, LDR baina zartxagoazien, baina, urbi urte, e, bete berri berri zituzten, e, bi neskatil, ez? Eta segika, e, oiz, oioin atzetik gan, ez? Urbi kozela ditan, bada, errekastotik bat ez ginen urbildu, eta kasoan e, urrertzean edo uretan jolasan ibiliko dira, burruntziak. Bai, burruntziak izango dira eta gaurko hitza ere burruntzia buruntzi, dugu. ez. E, ariz gorrotxatekin mugikaren liburutik atera, e, azkeneko liburue izango dugu, zer egingo dugu orain oparri ekin, Eta, bai, bertan iztatutako e, edo arrantzatutako hitza dugu burruntzi. Eta burruntzikin batera, ba, gure lagun mina den Inaki mezkitaren gana juten geha, ba, injustu ere, e, bueno, lehen e, behaketalanetan, e, tximeletekin eta ba, den boratan izan zan bezala, orain ba, burruntzi edo zorgin edo libelulekin e, dabile, eta, eta bai, e, burruntziak eta ikusten ditugunean, ba, E, inaki mezkitaren e, irudia ere hortz e, izaten dugu, ez? E, burduntzi, bueno, bihaz edo adiera ditu, ez? Bata burduntzi okela erretzeko erabiltzen den burdinezko e, agaixka modukoa, eta bigarrena e, gorpuz luzea eta bi egopare horizontal dituzten insestu batzuen izen arrunda, begi konposatu hondiek dituzte insestuak egan arrapatu alizateko aproposak larbak larba aroan garaien sazoian akuatikoak dira eta harrapaki harrapakariak ez eta hau, hau irakurriko dizuet dizuet e, testu txiki hau eta bertan ba burruntzi hitza azaltzen zaigu muxukari dira inolako kompleksuri gabe maite minduta aragi gozea ase beste kezkari gabe Inbidia ematen diote, berak ere nahi luke maitasunak ezkari gabea izatea. Julenek eta berak izan izan dute fase hura, baina azkarregi garo dela iruditzen zaio. Bikoteko neskak tatuaia polita daukale poan. Burruntzi bat dirudi, baina ez du garbi ikusten. Berak ere egin lioke, kolioke, luke horrelako bat. Hau. Zatoz de maile Zatoz de maile dugu oraino pariekin diburutik hartutako... Itzak gaur aritz bera hemen izango dugu irratian liburu aurkezten eta ostiralean datorn ostiralean ordiziko irakurle taldea martxan jarriko da 2017-18 Kasturteko lehenengo tertulia saioa eingo du barrenan narrantzaldeko 6etan urriaren 20 eta hozi izango 두고 lehenengo liburu aztergai izango dugun lehenengo liburu hozi izango da zer egingo 두고 gorain opariekin husmoet saltsa sortuko dela ta astebete degun ez oraindik aurretik e, bakaren batek libururik hartu ez badu ba hurbildu daia lasai hor diziko liburtegira eskatu dezala liburua bederatzi ipuin dira e, oso gustora irakurtzen den liburua mami asko duena liburu konprometitua kritikoa zorrotza eta esandakoa zer esana emango duna beraz aurre ikusten dut tertulia goxo taberatxe izango dela Ostira lan elkartuko garaurriaren hurriaren hogeian arratsaldeko eseditan ordi zeako barrena gaur egian Liburuak eskuraga e ordi udal liburu egian Beran du izan baino lehen Ba izorteko agera eh, gure artean hemen izango degulako Nigo antxe umekin atera berko naiz pasian eh, zea amaldea E, oso ez nahi dagoelako, eta, bueno, aldo hortatik gampen apitzka bat ematen dit, e, izan ere, aritze kazetari ederra izateaz gain, zuta gilea ere bada, Eta, eta benetan, ba, ez dakit konpromisotik eta modu gardenean, modu transparentean, modu koerentean e, e, biziarazi eta sentiarazten zaituen e, gutxi, esango nuke, gutxi hoietariko e, e, degula. Eta, eta bueno, hainbestian, ba, ba, ondo, ba, lagun moduan ere gertuan, oso gertuan e, daukagulako eta sentitzen degulako ez. No, Urbi izkorritik bueltan gaur irratira ekarri diguzun eh, itza, burruntzi, eskerik asko joxe. Ez horregatik. Gau baten Erria zuntxitu zen Aizein dartsu batek Eraman zuen A la xero izen gau batent zure ondora negareta odol malko ez urperatu baden basura zuaitzek zerua iluntzen eta zaziz dira bideak gure horoitzapen gaztiez iese handu gazpelea iese handu gazpelea ez bean gaur be Oparik biltzeko papera ez pukattzeko esaten zidan naita umetan, berrera biltzeko, eta nik opariak biltzeko papera ezezik, opariak ere berrera bile egiten dituen. Jasotako opariak beste batzui oparitzen hizkien paper berean bilduta. Aspaldian ez dut oparirik jaso eta etxea oparia biltzeko paperez betea dut. Etxea bera bihurtu zait opari eta ez dakitzarekin orain etxearekin. Opariak biltzeko paperez josi ditut ormak eta opari batean bizina izen sentipena dut. Batzuetan, ni neu oparitzen diot, neure buruari. Ilurretan ida zautxalen antzera bidaz timaltzur bat bezala zabelean justari mina gure horretzapen gozoez askatzen ditugu barima Aritz jasoduzun oparirik ederrena? Uf ez zagit <coughs> segurona dirutan eh, horrezin daitekena ez eh? ba bueno, segurona Se mala bajaio zianean, hori opari handi izantzan, ez? Eta bestelakoan ez ez daizo ni ere opariak egin zalea, ez da jaso ere ez ditut gehi ji jasotzen. Zuk egin duzun oparirik ederna ustez e, bakarren batek gustora jaso duen ura. Buf, ba ez da gite, o sea, aspaldi e, aspaldi utzi opariak e, egiteari, baina <coughs> ez da gite izan Gehiena, plimesate, pikoteari opari mat, baina haintxe bertan hola ez dut, de, ez dego horatzen e, ezer zehatzik. Nor gazmatuko zuen opariak egin behar ditugula? <risa> ba, hombre, ez dakite, gaurregune, San Valentinak eta holakoak badirudi di, norbaite gazmatu ditugula izuzen ere, ez, gehiago gastatzeko eta eta gabonak ere ba gehiago gaztatzeko eta Ez dakit, nik uste norbait oso intelegenteak osmatu zitula, zitula oparien kontu oiekez, baina baina, bueno, bere txikian ere opariek egin daitezke eta askotan ere, nik uste eskertu egiten dela, ba, ba detalle detalle txoiek eskertu egiten dira, ez? Ez tala lako kajapuzkarraldoi bat hartu behar. Baina, norbaiteko oparirik egin nahi ez badu? Zergartatzen da? Bueno, ba, hor ba dune, ba ez da zergartatzen, ez, ez? Nik uste dute oparierena libre dela, ez? Egitea libre da eta E, problema da eskatzen degunean, ez? E, nik uste egiten danean e, jaso behar pozik lapozik, eta bueno, ez dago nean, eta eginaiez danean ere, ba ez da ezer gertatzen. Gustatzen ezkigun oparikin, zer egin? Oparitu. Opari beste hioparitu. Zure txeko paperoiekin, bildu eta beste horretu oparitu. Opa, opariak paperean bildu, zertarako? Bai, gero puzkatzeko, ez da. Esta, baina... Bueno, eh, oparian paperak egiten dituzten enpresak eta, ba, ba bueno, ba, bizin behar dute eta orduan, ba, ba, jarraituko dugu papel eta dero horrekin biltzen. Ekarri dutaz du oparia? Ekarri zut, bai, ekarri dut. <risa> Ez daiz oso oregin izan, bai, liburu bat ekarri dut alako. Baina, bueno, bai, liburu, egainan proetxatuz, ekarri dut liburu bat, e, orain deleia bete batzuk e, e, publikatu zana, bain zuzen ere, beste hiru lagun e, eta poetekin argitaletxe bat e, abian jartzea erabaki dugu eta bueno, hau izan zen, atera genuen lehenbiziko alea, ale berezia, txidari gorazarre izenekoa, eta bueno, ba opari bezala ekarri dizut, ba neurri batean trampa bat pixkate ginez, ez? Opari ekartzeko eta bideo batez, ba propaganda propaganda egiteko. Eh? Oso, ondo, ondurit, zait, nik ere ekarri dizut, oparia <laughs> ari pusketa, pusketa bat da pusketa. E, eta kontatuko izut, lagun bat bat etortiztea ribiltzen dena batetik bestera, eta beti esaten diote gorka ekarriko diazu opari bat, eta baize irati opari da, zetarako karriko izut, eta esaten diot, harimutur bat besteik ez ba, nirekin goberatu zaela jakiteko, eta beti harimuturrak eskatzen ibiltzen ez, eta horregatik garri zute mm -hmm. alako harimutur bat, ba, nahi izan ezkero eskumuturrean jarrita, tartekabe eh. ba, iratu ezkero esateko, ara? Iratik emandaikoa, e, bueno, edo nahi dezuna egiteko, ze ze gingo deugoraino pariekin zegin godezuzuke ariarekin eta nik liburuarekin? Bueno, liburuarekin irakurri, espero det <risa> eta ariarekin emiletuko zerbait, eh, emiletuko de... egiteko zerbait Ira gana zutaz jazte genda barnitxasuaren urbaretan negarrez jocitako burtu eta hurrunta zurean ikustezanaket itotzea arden zure izlada asko idatzi du eta asko idazten du zaitzaket eta oso gustorea irakurtzen ditugu berak idatzi ezbara, eta etorkizdu idazten duen ora usardiz idazten duelago kompromisiotik Eta torkiz du unaz behin ruzten naiz Begira digun, da zorrozten digun, idazlea da haritz Bi mila eta ipuin bilduma eder bat oparitu dio Eta gaur tok... hau xe etorri da, igratira Eta tokiz du mazbiluz, Eta ez biluz, et naiz, tapadak, Guflatu... Aritzko horretxategui muhikak aixotan gitarritakera. Atik. Gido egintzen aritua zara, e, poesia egiten duzu, zutabe egintza, eleberria idatzi izan duzu, eta idazten dezu, e, ipuñei eldu diezure ingonetan, berriro? Bai, ba... Amagoz urte geroago, bago, beste ipuin bilduma bat baina egia esamar bat, nik beti beti senditu izan dut, beste ezaren gainetik ipuin gila nintzela dut, ipuin jetarako jarri nuela. Gertatzen dena da, ba, bueno, ez da giz erratik azkenan novela gehiago idatzi ditut, naiz tegi adena dibideze novela batzuk e, ipuin batetik, esanet, narrazio bat dutela abia puntuan, Baina honek bueno, ja, bigarren ipuin bilduma atera eta aurrekootik oso diferentea dena, ba, baina eukiz entzaziori nolabait, voltatu naizela edo ba, behar badan ere genero kutxunen eta kora ez. Eta, eta bueno, egia da urte asko bandituela ipuinak bilduman esango nuke atera gabe ez. E, aleka bai edo iguale argitalpen baterako edo baina liburu batean ez. Eta, bueno, nik uste, ba... Sentzazio eri auki dudala, ez? Berriro itzuli naizela nere gustoko genero batera, ez? Esan nahi zenuena esateko, ipuña zen formaturik egokina. Ze haritzi zerbait nabaritzen balinbazai oda, zerbait esan nahi duela? Bai, bai orkertatu zitzeia momentu batean eh, azkeneko poema liburu atera nuenean, izan nuen sentzazioa, zerbait ezberdin egin marnuela edo pauso batean marnuela. Eta saiatu nintzen eh, poesia, izango mm, nuke, bueno, kotidianoagoa idazten. Baina bereala, eh, poesia hura idatzi gero konturatzen nintzen hura etzela poema bat, niretzat, behintzat, anipui bat zegoela, historia bat zegoela, pertsonei bat zegoela. Eta orduan, bueno, hortik tirakasi nintzen berriro ipuinearekin, eh, ipuinekin bueltak. Atazkenan, ba, poema, bat zuen, poema batzuk eh, ipuinetarako ideia eh, bihurtu nituen. Eta gero nola, tartean izan den ere, bak krisianen kontu eta bar, ba bueno, or, nik uste kontu asko egon direla, oso interesgarriak idazteko. Eta azkenean, ba bueno, e, liburua batez ere hori da, ez? Garai, garai edo, bueno, azken urtean bizizan dugun, e, garai horren e, pintzeladak dira, ez? Pintzeladak ezberdinak, baina, bueno, lan mundua eta oso presente dago, Eta batez ere nik uste hori, ez, ipuinen bidez, eh, momentu hartan hasi nintzen ipuinekin eta garbi nuen ipuinen bidez atera bar nuela ura bai. Gerelduko dugu aritze ipuinen mamiari, zer behar du ipuinen batek, eh? emaio zuzuk zeuk, zeure buruari aholku bat, ipuinen bate osatzeko? Bueno, mm, ez da, rexia, bueno, ez horba daude teoriak, ez... Eh, Badibidez ipuinake nolabait e, kau bat ipuina kontundentea izan bar da ez? Baina, era bera, nik esango nuke badaudela bi ipuin mota, ez? Badaude nolabait bukaeran irakurlea harritu egiten duten ipuia, ezusteko bat gordetzen dutenak, eta gero badaude behar bada ezustekorik ez duten ipuia, keitxuraz normal bukatzen direnak, baina nik usteet irakurlea jabetzen dela bukaeran mota horren atzetik e, badaguela, nolabait hausnarketa bat, gonbidapen bat, ireadokizun bat, dikeiago jodut bigarren bigarrenera ez, behar bada eta hor dago diferentzia ez, idatzi nuen lehenengo ipuimildumura gehiago zan bukaeran ezustekoak zituen horietakoa, e, baina nazken gehiago da bukaeran, basan honok kolpean dirik gabe, baino mm, bilatu dut nolabait historia, do, anekdota edo pasarte bat iruritzen zitzaidana esanguratsua, Momentu bada edo une jakin bat, baina nik, uste, nik behintzat garbi ikusten duen une horren atzetik, bazegoela historia nare, unibertsal bat, edo historia edo zeinigertadakioken zerbait, ez? Eta hor saiatu naiz indarra jartzen, ez? Nola bait, izantze zala bukaeran, alako, gehiera eginak pixkat bukaera, edo triste, edo komiko, edo pixka bat nasketa hori dut, ez? Eta hori nahi nuen, ez? Bukaeran irakurleak nola bait, empatia hori xantitzea, txonaiarekiko eraberean hartaz errukitza eraberean haren eh, barruan sartzea eta hortik aurrera nolabait irakurleak bere bere egin al izatea, ez? Bukaera ireki bat. Ta nik uste dipuinakori bar duela, ez? Ze e, e, esentziara jo berdu, ez? Alik eta edergarri gutxi neuki, zuzena izan argia eta bukaera nolabait kontundentea Ez beti ez, ustean, ez beti ez du beti izan behar ez edo gauza bitxiren bat, baizik eta nolabait, indarra duen zerbait, ez? Bukaeran nolait, irakurleari kontatu dioten horren inguruan hausnartzeren e, amango duena edo unkitu egingo gu ez? Baina horrela asko egin behar du irakurleak eta ez dakit beti preste goten bueno, duen, e, edo temborerik izaten duen, hausnarketa e, horitara ba. iristeko, aberatxa oso da aberatxa, baina... Ezigitu ere ezigitzen dibaritzak irakurleari? Bueno, ezigitu... Nik hori hona dela, ez? E, Iriazleak beti pentsatu behar du, e, irakurlea gutxinez, bera bezain e, langilea eta bera bezain e, kuriosua badela, ez? Eta nik uste tipuñetan, hombre, bentaja bat, behar badai puñabe dakaten bentaja hondiena da, nik nahiko argi idatzita daudela. Eta hori ere, e, zaindu egin dut Azken batean... Eh, niko edozein irakurlen motak irakurtzeko ipuna direla, eh? Eta gero, ba, bueno, betikoa da, eh? Batzuekin gehiago e, koneksio da lotura un dieago larztuko duzu, beste batzuekin baino. baina kontua izan, nolabait, bueno, edozein lekutan, e, ez bakarrik eta e, baita ere, esanet, e, e, e, euskeraz ere gehiegi edo histerio parolarik ez duen norbaitek, baina euskeraz norbaitek ere irakurtzeko modukoa izatea. Horregatik ez, aurreko ipuin bilduman ekin aurreko ipuin bilduman behar bada euskeraldetik e, biurriagoa zan, erreferentzi, kero ere beste gauza bat egin zaindudetan izan da erreferentziak. E, kendu, nik dan danak, ez dakit dan danak kendu, baino alegin batekin dut erreferentziak kentzeko. orain artea bidez, erreferentziak asko jartzen ituen, eta hemen saiatu naiz ere, ba bueno, erreferentziak kentzen, nolabait, historioa bere horretan usten, bada personaje bat, badago gertakari bat, Eta hori kontatzera mugatu naiz ez? Eta klabean eretzada hori ez? Bueno, bukaeran ba, irakurketa edo e, posible bat baino gehiago dela, baina hanek uste baintzat irakurlea bukaerera helduko dela. Eta gero, ba, bueno, ba, batzuek, hau e, gozoa dezakete beste batzuk ez, baina bueno, arrisko hori ere ba, hartu garrekoa da. Bederatzi puineko bilduma indezu eritz e, gelditu da, gairen bat, esateke kontatzeke zergatik eh, egitura hortan itxi bederatzi puintan bai. noiz hartzen bueno, da muga bildumari. Kasu hantan eh, egitura istripu, istripu bat izan da ez? Ze eh, niari nintzen ja, ipuinekin eh, ipuin eh, gehi euskan, eh, bueno, are gehiago ipu, ipuin batzuk erabili nituen eh, aurreko nobelan koldar eh, badaude bizpairi ipuin, ba bueno, batzutan eh, fago zitatu egiten ditu gogo, eta erabili egin ditu, nez? Eta gero banozka, ipuin puin gertatzen dena, ba, ipuin bat zuzueen, ba, bat, aldizkari banatean, eta beste heren bat saritua. Eta halako batean ikusi nuen, ba, kutxako lehiak eta berriro martxan jartzen zela, eta lehen izaten zen, ipuin bakar bati mandako zari, eta kasu antan zen, bilduma bati. Eta hor erabaki nuen, bilduma hartan nola baita, ez sarituak, ez inun argitaratuak neuzkan, ba, sortzi behatzi puinioiek, e, nola bait, bilduma batean jartzea, baina, bueno, bilduma batean jartzea eragak inoen, baina banekien e, gai aldeetik eta bazegoela lotura bat, eh? zanet, bazegoen, ipuinen e, artean, bazegoen zerbait komunean, eh? eta alde horretatik behatzi izan ziren, izan zitezken sortzi amar, baina bai banua zentzazua, ba, bueno, sango nuke familia bereko ipujak zirela, ez? Eta eta bueno, alde horretatik istripuzko izantzen egiturak eta baina baina bueno, nahiko alde zaurretik ere ja nahiko nahiko trinkoaz bilduma. Tu sorleticuri il seund dirà de rigo il cucciavazz se ha scati Urund dirà orzico Berrogeita mairugarren donostia iriko kutsa literatura sarira, ipuin bilduma bidalita, saria, irabazi, e, irakurri zut ornon baite arit lehiaketak bat direla. jolas serio bat. Bai, bai, indiko e, zer gurean, ba, bueno, ba, zirkustantzia bereziratzen batzutan, ba, irudi, sariketa bat, bat irastea Galdit izan diat, ea posten naiz da. Bueno, postuko ez naiz ba, ez? Bai, e, nik ez daka problemarik sariketekin. Kirola egindet e, txikitatik, eta neretzat leia e, bizitzaren, ezen bizitzaren parte da. Egia da, ba literatura neurtzea, subjetiboa dela ez denodakigu, ba, batzuei asko gustatzen zaien liburua, beste batzuei etzaiela gustatzen, ordun. Lehiak eta batetara bihaltzen duzunan badakizu, Bueno, ba, epaimai jakin bat egongo dela, baina bon, epaimai hori, epaimai daitzen digun, baina epaimai hori irakurlea dira edo literaturan adituak, ez dira togaz jantzitako epaileak, orduan. Jolaz balazen txorretan, ez? Gerta daiteke, ba, irabaztea, edo, guztoko izatea edo ez, ez? Dik nere buruari jartzen dioan erronkadan, nolabait, zan ganoge, irabaztea merezigiluken lan bat bidaltzea. Gero, irabaztea edo ez, ba, batzutan tokatu ez ari eta beste askotan ez, Baina horregatik nik uste hori eta saria eta gero bat, segun nork ematen duen saria eta ni, ni, hori, nik uste, kirola nik uste kirola egin duen edo nor txikitatik eta naturaltasun ez hartzen du hori, ez? Eta, bueno, problema goratzen naiz e, gainera hori, ez? E, aspaldik asinuen zerbait, ez? Problemarik ez dagoen lekuan, ez problemarik sortu, ez? Hordun, nere kasuan, ba, bueno, ba... Liburu honekin egokitu zeitzera saria eta eta pozik hartu dut, ez? izan ez, banu, ba bueno, ba, da beste bide batzuetatik saiatuko nintzen eh, liburua mugitzen eta ba agian bargitaratuko nun. Maia bueno, ba okerari ikusi nun ondo atera da eta eta bueno, ba, pozik nago, ez? Eta, eta bueno, uste gainera gaur egun eh, asko jetxidas ariketak egida, garaibatean asko sariketa geiago zu dela literaturako, kain ikuste jetxi egin dela purua. Eta bueno, ba Nik uritze zaipolita, sari bat dagonean eta sariarekin batera liburu argitaratzeko aukera ematen denean. Ziruitze zaipoli dela sari borobila. Ez? Saria, bazen honuk, ba, irabaztea, diru, dirua eta gero gaine argitaratzea. Hor dut, nik uste taldo horretatik, ba, ba, ba orixio da sari borobilena. Bai, xarit, zorionak egin dakola eta jasotako sariagatik. agatik. E, azken urtetan aka bai, literatu sari ketek bere egin dute baina orain zuzen uztasuren gurual lehketa berri bat martxan jarria zerat, eh? Zabaldu dialdia. Bat hartizango bai. da irratiaren eh, bestaldean bai. eh, idaztea gustoko duena eta bai. akaso animatuko dena parte hartzera? Bai, ba lehen esan dizuan bezala, Balea zuria izeneko argitaletxe bat martxan jarri dugu. Poesia, ba, poesia eta saiak era literario bat asmoarekin. Eta bueno, badonosti kulturarekin eh, itxarmen mate egin genuen, eta horri esker, ba, bueno, ba, ba bestut dute e, lehiaketa ba, donosti kultura, poesia lehiaketa, hogeita magosturte zazpiko idazleentzat, eta kasu enten, laburrezateko basaria da, 1000 e, euroko saria eta gero liburua e, gure argitaletxarekin argitaratzea. Eta, bueno, asmoa hori izan, ez nolai, da, poeta poeta gazteak arrantzatzea, poeta gazteak nolai, poeta gaztei, ba, bueno, ba, okera, bate, okera berri bat irekitzea, Eta era horretan, ba, bueno, politen esan dako, es, saria irabazteaz gain, ba, liburu argita eratualizatea, es. Hor bueno, animatu gera abentura honetan, eta, bueno, politen irutu ziztegun, ba, hain zuzen ere, behar bada, ez, e, lehiak etasko haude, baina di hori poesian, e, eta gazta izuzenduak, irutu ziztegun, etzeu inbeste, eta eta gutxiago, ba, nolabait, liburua, es, sariaren marroan, liburua egonda, es, eta, bueno, Asmoa da hori ez, ba, ea poeta gazteak ea jende animatzen den, eta era, ba, bueno, ba, askoetan zailena hori izaten da ez, lehenengo liburua. Ba, egia da, zoritxarrez e, ez orionez, normalan ez dugu inorri idazle konsideratzen, e, lehenengo liburua, ez, liburua pasaportea, ea liburua dakazunan idazlea bihurtzen zea ez. Ordunik uste, ba, bueno, ba, idazten duen jende askoen txat, eta argitaratzen ez duena, edo, edo bere buruan konfientz ez duelako, edo agian Atzera botaizkiotelako argitaletzetan, baina ustea badu bere bere testuak onak direla, ba bueno, ba aukera polita da, ba hain zuzen ere, argitaratzeko, ez? Izan ere acaso urte batzuk atzera idazle gazte gehiago ziren argitaratzen zutenak. Azken mola ikusten direnak baino. Bai, bai, eh ni ni galdi zaile horretatik, hm claro, ni jaio ni 95 naiz. Eta joni goratzen dut, e, ba, gure belaunaldi belaun inguruan, belaunaldi ba, ingurua dio danean, diote, ba, iurogeita mar, roi tamai, keroi tamai, roi tamasi, oso urte gutxitan, e, ba, jende asko kargitaratu genuen, ez? E, nahiko gazte, ordun ematen zuen hori normala zela, ematen zuen, ba, ogeita ala, ogeita bost, ogeita sei, ogeita zazpi, ogei, ogei urte koror liburua eta normala zela. Agianetzen normala, <gülüyor> askotan, ez? Agianetzen normala, edo agian bun moduko bat egon zan, eta egia da orain e, gauzak aldatu direla. Bueno, aztertu garko litzetek zergatik aldatu diren, ez. Egia da, dibuiz, argitalpen kopuruak ere bere duela, horrek eraginia izan du. E, poesiaren kasu zehatzean ere, niguztet, apustua gero eta txikiagoa dela. Gero ere, ba, teknologia berrien aroan sartu gera, esan eragile asko daude, Baina egia dalen, ba, ba hori, esango eh, duke, laro, <coughs> laro geita margarren amarkadan e, idazle gazte asko ke, liburuak argiteratu zituzten, batzuk jarraitu dute, beste batzuk ez, eta orain ba oso tantaka ikusten dugu ez, eta, bueno, aztertzeko moduko gaiada. Mm -hmm. Argitaletxeak e, izten edo kinkalarian da duen honetan, balde zuria jaio egiten da. Bai. E, ze asmorekin, <laughs> e, ze bide ginaiko luke? Bueno, gure, Nik esango nuke dakagun eh avantalla ez da kit den baina bueno la artean eh, osatu dugu eta eh, ez eh, hobby bat esanet hobby zentzu ez, ez dakagula sortik so, soldatarik ateratzeko asmoa e, gure asmoa da eh, irabaziak eh, lortzea ber, berriro argitaratzeko ordun bueno nikuztet horrek margen bat ematen digula ez ez dugu ordaindu behar lokal bat ez diogu soldataratu ordaindu behar lauron artean banatzen dugun lana eta orduan bazkenean helburua da urtero bizpeiru liburu ateratzea hori da gure buruari jarri diogun erronka ez e, bueno, gure neurriko gure argitaletxe txiki bat gera gure diruarekin e, abiatu gera eta gustatuko litzegukeena da hori liburuak atera ba, liburuak e, bere neurri txiki horretan funtzionatzea eta irabazi horiekin ba iristea beste liburu bat eta gero beste bat ateratzeko ez hori da hori da helburua beteko gau baten Isili-isili gindoazen Mendiz erran Barena Lagun nuel maitea Ilargia Horein gutxi egunkarian iritzi artikulu bat irakurri nuen eta artikuluaren tituluak zioen idazle konprometituak. egilea arantxa aurreta bizkaiaz eta aritz gorrotxate zen Haba ez da, irakorre idazle konprometitua daritz. <risa> ez dakit, konprometitua. E, nik uste, horretaz behin idatzen artikulu artikulo bat, ez? E, idazle konprometitua ipatzen dugu, beti pesatzen dugu, ba, sartre eta, eta nola, et, ideologia eskerrarekin lotutakoak, ez? Eta behin idatzen un, ba nola, badagoen literaturan egin historian, badauden idazle asko, Ba, adibidez, e, demagon, Jani Rodari e, niretzat osidazle komprometitu izan zen irudimenarekin. E, ba, Tolkien oso komprometitu izan zen ere, e, edo Chesterton batzuk kristauaz irrelako beste batzuk. Zanet, e, niretzako kaltegarria kaltegarri izan da pixkat idazle konprometituaren figura e, ba, politikal erro jakin batekin bakarrik lotzea. Nik uste, nik behitzat, idazle konprometitu asko irakurri ditudala. Orratik utzi sai bakoitza bere esparruan idazle konprometitua izatea da, ba batean hori, ez, e, ikusten den horrekin eta gustora uzten ez gaituen horrekin, ba, kritikoak izatea, ez? Baina nolabait kritikotasun hori ez da mugatzen bakarrik politikara edo edo ez, e, lerro ezker edo eskuineko borroka horretara. Ez nikuzte al, alor asko daudela. Gurean aiez, ez, ba, bueno, tokatu da ba be, violentziarekin etaren gaiarekin, badaude gai, hainbat gai eta, bueno, konprometitua baino, ez dakit, ni, nire iruditzen zaitu orain, ba, bueno, gauza kontatzeko garaia dela, eta, eta bueno, ba, ba aukera dagoela horretarako, ez? Eta, nola uste dudan, ne, nera bila da, bi pertsonak berdin pentsatzea oso zaila dela, eta naturala den eztabaida eta naturala den ezberdin pentsatzea, ba, iruditzen zaitu normala dela. Ni horretik batzuetan gertatzen zaitu, norbaitekin topitea, serretu iten zait e, ezberdin pentsatzea delako, eta iruditzen zait, jo, ba, ba bueno, guk ez dugu pentsatzen berdin, Baina, bueno, aukibar dugu aukera e, pentsatzen deguna azaleratzeko, ez? Eta nintzen hainbat urteetan hemen, bagian gian mm, aukera hori pixka mugatuta egon dela, ez? Eta, eta bueno, ba, orain bada aukera, ez? Eta beste gauza daigarri bat ere, ba, dibidez, e, ipuin bilduma bera, esango nuke, bueno, badu elakutsu, ipuin bilduma badu sozial bat, ez? Eta daigarria da, ba, gure literaturan... E, Ez dela asko idatzi, ari ez ez da inbeste idatzi, ez behar bada fikzioan. Eh? Eta bueno, ez dakita, agian, agian da oso ondo zirean, egia da e, normalean, ezea, e, ez, e, izazten degunean eta gauza ditaz jarduten degunean, badakagulaia beste bete behar batzuk azetan azkagula, ez? Baina deigarria egiten zait, bori ez, eta batzutan e, ikusten ez jendea jo, eba, aldarrik atzen mila hauza, baina gero irutzen zait, batzutan horren atzean ezakite, ez? gezur puntu bat badagoela ez. Eta deigarria egiten zait, ba nola, ba, bueno, ba, krisiarekin, ba, bueno, ba, ez da egon neolako ez, ez da nugaldu gai hori ez, ez da, ez da inbestet ratatu eta, bueno, ba, deigarria egiten zait, bori. Euskartianeko pagoak lai, aideratu ziruelai, oztadarraren ariam dirak, irurak pausatuna... Urte hartako gabonaldian enekok lidek, afari izan zuten kuadriako lagunekin. Ordurako unasek lau urte zituen eta enekoren gurasoen etxean zuten gaua pasatzen hurrengo euerdian jaso zutenean, unaik galdezka hasi zitzaien. Nortzen Jesus eta zergatik gartzen zituen olentzero kopariak. Lidek deseroso begiratu zioneneori. Ark nola erantzongo zain. Zeine egitza egin dizu, Jesus iburuz, galdetu zioneneko kaurrari. Aitonak, Enekorik kopeta zimurtu zitzaion. Gus albatzera etorri zen baina, ez da superheroi bat, hai baino indartsuago omen da. Ja. Errezatzen erakutsi dit. Jesus hitz itzegitea da, lagun ikusezin bat bezala baina denen zuten du. Aitonak gerra nahi bat zuen, gerra izango zuen pentsatu zuen enekok. Urte hartan ez ziren enekoren gurasoen netxera Juan Gabonetako bazkari legea egitera. Aitona monak keixakasi ziren, biloba ikusena nahi zutela, olentzeroko pariak ekarri zizkiola. Enekok irmoerantzun ziren, ez zuela Gabonak ospatzeko asmorik, eta ez zitzazkiotela unaxi ideiatxo hor horiek buruan sartu. Eta zegin dugu du opariekin galdetu zionamak eman pobrei, aiek behar handiagoa duteta erantzun zionenekok toastatzera ratzea toastatzera ratzea zer egin go du gora inopariekin aritz gorrotzategi mujika algaida argitaletxea eta Soan aritza Aran maldean garitza Ruituan zera Aritz eta olentzer hori gure txeko helbidea zein den denaztuko galitzaio? Hobe, hobe, hobe, ze Ipoinarenetan, gauza asko esplikatu daitezke, bai jo, nere, nere teoria da Abia puntua da, ni kaguketxean erregeak Euspatzen geritu ordu, nere txatu olentzero betizan da figura Bueno, ez dut esan guarrotza, baina, bueno, niretzat gabonak erregekin lotuta zeuden ba, bueno, batxean oso zirelako. Eta ordun batez ere, semea eh, izan ditudanetik, tokatu zaitu zurbeietik, olentzeroren eh, fenomenoa ikustea, eta, jo, ba, zeharu harrituta gehiatu naiz, ez? Harrituta, batez ere, ba hori, ez, eh, hartu duen dimentsu ze... E, gaina goratzen auratzen da garai batean ere barojari barojari barojak bazuen nunbait azalpen bat hain ere hori, es olentzero hori ba, buruzte azaltzen olentzero zela, eta euskal tradizioan zen figura ba beldurgarri bat, ez? mozkorra eta halakoetan ikusten duzu ba nola bi urtean ba Papanoel moduko bat eta zaitzumez se gertatu da, ez? eta gero zerrestasunarekin ba esko, eskoletan 1000 e, gauzetarako baimena eskatu bar da, sinatu ez da kizar, baina gero olentzero joan daiteke. Tagartando zitzean ba eztabaida honetan eh e, tokatu zitzean lanagatik testu batzuk zuzentzea zuzen bideko testu batzuk eta hoien artean zegoen justu ere ba Lauchi Andrearen sententzia esanet, gurutzearen e, Italian egontzan epaiketa eta Frantziako beloarena, ez? Talako batean ba bez klak egintziean buruak desan joet eta hemen ez zergatik ez e, Olentzerorekin, ez? Eta hortik aurrera sinitzen, bueno, ba Personaje bat nola e pixka kijotezkoa, ez? ez? Azkenean aurrera maten duen gurutza da, e, ba, iaia -ia da, ez? Baina horren atzatik, baina inuen pixkat, e, nola txikitzen garan tradizioetara, nola gauza asko ontzaten ematen ditugun, eta gero, gabonekin batez ere konturatzen gera ba, aurrera galdetzen baiasuez, dakitez, zergatidiren gabonak, e, ze, ze garai da, da, hola entzero da, eta zezu, joe, bene iparra galtzen ahi gara, ez? Eta, bueno, ba, konturatzea nola gauza batek ordezkatzen duen bestea eta aztu egiten dan, ez? Gauza gertatzen nahi da beste maila batean, bai ez Halloweenekin, ez? Ba, hello, e, Halloween sartzen ari da eta, eta bueno, eta ez da inzuzenea protekzionismoa gati, baina dan, ikusten desuena nola aldatzen diren gauzak eta nola jendeak <coughs> aztu egiten du zergatik gertatzen diren gauzak, ba, pixka bat, e, nire hori, ez, e, <coughs> txokea eragintzidan, ez? Ez da, no, joa, egea gabonak ospatzen... Baina ez dakigu zer diren gabonak, eta gero, bueno, gauza bada sinistea du ez, baina gutxinez jakitea, ez? Eta horrean inguruan, ba, bueno, ba, azkenan e, aterazitzea nipuia, eta bueno, nik uste, horretaz gainere badago ikusten da <coughs> ba, aprobetsatu egiten dire, labokatu era aprobetsatu iten da pertsona jaz, eta muturreko egoera batera ere da, ez? Azken batean hori ere badago, ez? E, ideia batzuk, ba, komprometitu batzera ideia batzuekin aurrera egin dezakezu baina horrek ere ekartzen du, E, azkenan ideiak ez dira existitzen, ideiak asmakizuna dira, baina ingurandazkasun pertsonak hezurraragizkoak. Eta orduan tematzen zanenaren gauza batekin bagian arrazaia dezu eta oso justoa da, baina horrek ere austura bat eragin dezak ingurukoen artean, ez? Eta orduan bai nahi noen piska bat hori, ez? balantzan jarri baze den nolabait norbaitek bukareraino jarraitzea ideia edo printzipio batzuekin era berean e, inguruan, ba besori ez badakazu edo Babe edo edo bueno, ez, kasu honetan beharra da esagera, pixka esageraziorara eramanda dago, ez? Baina era berean, bueno, be ikusten da, ez, bikote bizitza, seme alabak ze dute, inguruan auzo e, bizilagunak, alegia holako erabakiak hartzen direnean zaile izaten dela, ez? Eta hori nainoen azpimarratu, ez? Nolait ataka horretan dagoen personaje bati, ba zer gerta dakioken, ez? Ez errada koherente izatea norbera bere ideiekin. Baina ez da herreza. Ez da hori da. Erra eta oso zaila ez. E... Gero ere, bukaeran ez, pixkan lotura dakate ez. Lehenengo ipuak eta azkenekoak lotura dakate, e... bain zuzen eren lehenengoan e... protagonista usartu egiten dalako bukaeran jo iriste, baina azkenekoan ikusten dugun nola irakasle batek mm -hmm. e... Ant... ez duk esango antzeko, baina, bueno, egoera injusto baten aurrean eta erabate nabarmena dena Ba, azkenean hori ez, ez, ez da nau sartzen da amore ematen du ez. Eta hori da, ez dira, neurri batean bi puinioien kokapena da hori ez, dira bi, bi frentzuak dira ez. da bai, da gertatzen dena da hori ez, koherente izatea ideiak dira. Azkera batzutan, nik usteet ideiak e, magnifikatu egiten ditugu, ideiak dira, ideiak nik uste, tresnak direla, eta... Ba, gaur egun politikan eta egunako bizitzan ikusten dugu, ez? Ideia bat, eguneko unean e, praktikalera matea oso zaila da hor duen. Ideia bat da abia puntua, tresna bat, eta gero dudarik gabe, ba, idei, ideien arteko eztabaida horretan, ba, bueno, ez hor akordioak, koskak bilatu bar dira, ez? Ez ba, politika, bikote bizitzan ere, esanet, arauak, e, gauzaiek ez, ez berdin pentsatzea, arautu egin bar dira, bera, bera, Oain ateratzen aizait juristaren zera, ez? E, urtetan ateratzaidan e, juristaren zen hori oain ateratzen aizait, zaitez, Baina, ba, inik uste ideiak oso polita direla e, oso lagungarriak, baina arriskutsua dela ideiak absoluto bihurtzen ditugunean, ez? E, gainera, ideia bihurtzen badagoa absolutua, e, ideiak ordezkatzen dituzten gizakiak e, ezabatu egiten ditugu, kendu egiten ditugu, ta riskoazten da horrez, ez? E, desuman izatzen ditugunean ideiak. Eta bueno, kasuantan hori, ez, koherente izatearen e, edertasun hori ainda e, arriskutsua eta ainda zaila, ba, ba, benetan oso, oso zaila dela ta ia ezinezkoa koherente izatea, ez. Baina karo gizartea, sistema, gu, ni, eh, nor nitako edo gutako bakoitza gizarte honetan? Bai, ni koratzen date gazgazteago tal gauza bete ez bai datzenuenean, eh kontrako pentsatzeno, beti baneukan lagun bat esaten zula, errua sistemarena da Eta ni errebelatu egiten nintzen baina nola, sistema, ez ez? Giz, nik hori nik uste nuen, mori ez, e, gizakiak, nola, bazuela almena hori aldatzeko, eta, eta urteekin, e, bapiskat berera ju naiz, ez? Esango nuke gero eta eskorra guan aizentzurretan. Eta iruditzen zait, bai ez, badagoela, e, azaldu ezin den makinaria moduko bat, edo behar bada ez da inkomplejuan, ikustet, Askotan uste du jo sistema da. E, Nikuz bete erresagoa dela igual azalpena da oso bereko ia geala. Azkeran gizakiak oso bereko jagera. Eta zaiz ezaten da gure buruari erantzunkizuna jartzea, baina gutako bakoitza gure metro txikia daukagu eta horra asko eragin daiteke. Eh? Ba, ez ez ez de ez de tesanai horrekin utzi berdenik eta ez ezin da zer egin, ez baina havia puntua da nolabait eta bueno, ez da ez da nahi, ez da ikerketa zientifiko mamitxu bat egin behar, esan, et, ikusten degunak, erakusten digut, datuak badaude. Oso zaila da aldatzea, baina alde neurrean aldatzen saiatu barkea. Baina, batzutaan behar bada uste dugu errua sistemarena dela eta era horretan eskua garbitzaitu guetuzte guetuzte guetuzte guetuzkaro. Ezin da ez, karo, ez zinde, zerregin, bai, egin daiteke, baina egia da, berez pereko iagerala, batzuk gehiago besteak baino, eta, bueno, pero badaude salbuespenak, eker ezagutu ez jende oso eskuzabala, Baina, hori da ez, eragiteko neurria azkenan metro hori da, ez? Azkenan eragiteko, azten bagera eraginaia munduan eh, indar guztiak galduit ezeizkigu, eragiteko ere mua da eh, ingurukoa ez? Baina inguruan eragiten badugu, jakin behar dugu, mm, ba, er, eraberean ere garela munduraino mundura baina bueno, mm, ez da gutxi, ez da gutxi inguruan eragitea, ez? Eta la ereste errazaz gure semeala bak gure etxeoak dira baina ipuri batean irakurtzen bezala nolako gizarte alako semealabak. Bai, bai, gero gizartea etxeraino ire sartzen da. Bai, hori da, hori da. Zuke, e balore batzuk edo gauza batzuk era baina bueno, gero eskolan eta kalean ba beste gauza batzuk ikaste dituzte. Eta oso zaila da gero adiez semealabak daskazunean ere, konduratzen zara ze zailenko erenta izatea ze hor dunea eredu eman bardezu, ez du balio esaten dezunak, egiten dezunak guazik. Eta hor dune, hor ordun ez ze dakiz zerbait esan, eta baina eta hori zuk hori egiten dezu, baina eta zuk, eta hor dun konturatzen zea, behartzen, zaituztela, koherentizanei ba bazu, jode, ba, ba, ba hori ez, haizu eh? zenera araueiek eh, ondo betetzera, eta bestalde ba, Ba, dibidez, adibidez, nikez dete erretzen, baina pesatzen askotan ze legitimidaderekin esango dio guraso batek, erretzen duen guraso batek, seme alabari e, etxarra dela erretzea, ez? Karo, hor dut, mm, olako, esango gauzatxo asko sortzen dira, ez? Eta horrek behartzen zaitu zure burua begiratzera, eta askoton konturatzen zea, etzeala uste zenuen bezain koherentea, ez? Zer egin horren aurrera jo bazaila da, zegia da hori, ez? E, inguruko eragina oso hondia dela, ez? Baina, bueno, mm, azkenan, bueno, betiko ez, pentsatu badu, ba pixkana, piskana ba zure parteare bereganatuko dutela eta eta bueno, ba, ba, zerbait ikasiko dutela. Edo askorengan e, eragiten duena eh CPEtasenekia, ze ba noa korrontearekin batera aurrera. Bai, baita, ez? Erresagoa da, ez? Azkenean e, Liburuar olako, azkenan, gai hori dago ez, olako pertsonajea daude, ez? E, Zerre egin, e, ba, izakeraren arabera da, ez? E, ni gari bidez, nahiko erretxina erre da, nahiko beti zanaiz e, kiskillosoa zentzu horretan, ez? Horregatik, ezakit, ezakit errebelatu, baina olako gauzen aurrean beti basaltu iten dut, ez? Amorretu iten naiz. Baina, anlare irriparrea daramazu Espainiartean. Bai, e, bai, ba, <laughs> ezakit, bizitza kontraxan badakat, ez? Nek? Beste ume interesandedes, Iza, izakeraz halaia naizela, baina baina pentsa modez ez? Ordun, bueno, ba no la ezkontzen da hori, ba ba, bueno, ba horrela. Be, e, diko eh digo hori espeti pentsatze, ba bain bakarri bizi eta eta bueno, ba zein gielaegon beti ere, jo, ba, beti negarrez, eta beti lurjota, ta bueno, ba, nikuztet isakera halaia kalaguntzen duela, ez? Baina era berean, ba, bueno, mm, ba bizitzak ere erakutsi dit, hori, ez? E mug, azkenan hori, mug gadao dela, zaila dela eta pixkanak ajun bar dela, ez? Eta, bueno, gauza ke, humorez hartzen bat dituzu, ba, ba, osasun ere lagungarriago ba da. Barrerik, barre goizez harratxe zere bai gaua teoria gutxazzen Gutzai gatzen doa, geruzaz, geruzaz, irrikaez. Zordea, gogoa, herne dugula baina ez durtza rauek. dugu oraino pariekin ekonomikoa, bikotearremanak, gurasotasuna, aipatzen ari garen augustia, aritz, ipuak oso errealak dira. E, ez dakit, aritzek, behirade ingurura zorroztendu, bere barrura zorroztendu, e, askotan, e, liburuat argitaratzen denean, egiten den e, betiko galdera dez, zer du autobiografikotik e, liburu horrek, e, hola zuzenean ez dut galdetuko baino, e, aritzen egunerokoa usnarketa, kezketatik e, bizipenetatik, asko dute liburu okaz da? Bai, bai, mm... Ez bakarrik, eh, askotan, bueno, gauza pertsonalak ere, baina baita ere ingurutik entzundakoak, eh, batzutan, eh, ba daude lagun baten kontatutako kontu bat, eta hortik, ba, ba, ba bueno, ipu imatatea nuen, ere. Egia da, eta nik uste, izpilio oso, oso dela, oa indela maozturteko, oa indela urteko egu rapinotxori hartu, eta horrengo liburau hartu, eta, eta horri ikusten da zondo, nik uste, izan den nere bilakaera, ez? Lehen igual... Egia da gehiago oinarria, ere oinarria irakurketak zirela eta askotan irudimena edo edo fantasia, ez? Eta orain realitatea da, ez? Baina aldi berean ere lehen ere ni nintzen, esanait, beste testuetan ere ni naiz gertatzen dena da igual, ba, mm, bueno, beste pertsonei batzuk edo urrutiko goza batzuk kan jartze ituzuenan urrundu itentzera, ez? Baina, bueno, ni ere banengoen, eh? gertatzen dena da orain ba, bueno, batzutan arrisku hori da, batzutan nerezatzen, jo, neri gertatzen, ez, ez da neri gertatzen zaidan guztia ona dela edo gokia, batzutan konturatzen zaidan, ba, baitu emendik atera itek zerbait, ez, ez? Eta lehen igual, mm, nerezat literatura zan hori ez, e, oso zaila egite zitzaidan errealitatea e, zitze egitea, hemengo gauz eta ziruitze hori etzala literatura hori zala, ba, emengo kontuak e, itzegitea literatura zerbait jasoagoa zela. Eta urteekin, ba, bueno, konturatu naiz... Ba, e, ba ez etz, itekela, ez e, egin daitekeela, ez? Ez egin daitekeela literatura hemengo kontu ez e, egin daitekeela, asmatu daitekeela, indarra baduela. E, kontua da tonoa bilatzea, ez? Eta nikuztet, ba bueno, moain urte batzu topatu nula tono bat egokia horrelako gauza kontatzeko eta gero ba klabea da basmatzea, ba, ba hori, ez? Eh, edozein istoriak igual ez du balio, ez? E, kontatu esake ez zeugunerosko kontu bat baina agian ez du indarrik, ez? Eta nik uste nuen, ipuin bildu monetan doden ipuiek badutela zerbait, ez? Badutela indar edo badute zerbait, ez? Eta oinarria hori izan da, ez? Baina e, horrek ez du nahi, orain, ipuinak e, idazte ditu barra-barra. Ez, e, normalan egia da, e, e, de xente publikatu dela, baino idatzi-idatzi, esan idatzi, idatzi, idatzi, idatzi, os, oso konbentzitutan agonean bakarrek idazten den, eta oso gutxi dela sobratzen dena. Eta? Ozan, ja idazten detenan oso garbidakat prozesuan. Eta ipuina oso garbinakan, naizta hasieran hori ez, eh? idazten desunan, aldaketa hori egiten desunan, ba, pasanien inguruko lagun batzuei, zezdakizun batzutan irakurtzezut, ez atezu, jau, gustatzez haitondo dago, baino, karo, e, zure parte bandagonez, ba, ez dakizu ere zeharrera aukidezaken, ez? Eh? Eta, bueno, barrera aukizun, testuek arrera aukizuten, eta, bueno, ba, animatu nintzen, ez? Eh? Eta, ba, egia da, parte handi bat dagoela, baina, bueno, nik uste dute irakurlearen azkenean e, bueno, esan egin, ni beintzat irakurleena izenean e, ez naiz e, e, e, saiatzen einbeste zer da egia, zer da gezurra kontatzen ari dena, bueno, agian kontatzen ari da, irazlea kontatzen ari da, benetan gertu zaion zerbait, maioner interesatzen zain dana, hori ondo kontatu egotea, zinesgarri zete, eta indarra aukitzea, ez, hori badaka, Baizbait ajo la kontatzen duena egia den edo ez den, ez. Nik beizhat irakurria bezela ez diotain beste garrantzi emate. Idazle bezela bai, bueno, galdetzen dezunes, ba bai, e, egia da ba, materiala m, inguruko realitatetik atera dala gehiago, ez? Eta gauza personal batzuk ere badaudela, baina ez dei izan e, gauza terapeutikoa sanen. Nik gauza bat, e, gauza personal bat kontatu nahi nuenean ere saiatu nez distantzia hartzen, e, gauzak ere asmatzen. Mmm, zan literaturaren nolbait ariketa egiten ere saiatu naiz, ez? Ez naiz mugatu nolabait testimonio bat eta neri gertatutako gauza bat kontatzera bakarrik. Saiatu naiz kertatu zaidan hori nolabait ariketa modu borobilenean kontatzen. Sentsazioa dut sinesgarriak direla eta oso ondo funtziona dezakeen ipuin bilduma dela irakurlea ere ipuinaren parte sentitu daitekeelako irakurlea bere izan zitekelako hori kontatzen dagoena. Bai, bai, pertsonak ere gero Bestalderdi batean, ikusten, e, naba, nabarmenan eretza da urte askotan e, gidegi gero, ba, azkenan kutsatu, kutsatu egintzaio nere, nere prosari, ez gitu, bueno, ona, otxarra, bueno, kutsatu egintzaio, kutsatu egintzaio alegia, gideiek idazterakoan, ba, urte asko eman ditut, ba, gauzak trinkotzen, e, alik eta e, oso, adibidez orain ba, oso zailiagiten egiten eta esanzi ez, ezaio zi e... e etor zaitez, joiz ez dut daguntzaia jartzen, etorri, e, beti joera hori ez, ba, gidoietan beti azkarrago, eta beti harina hojuteko, eta liburu honetan igartzen dela, ez, et, elkarrizketa asko dago, eta airuitz ezaite abia puntuan hori ez, situazioa direla, ez, e, gidoien ze hori nabaritzen dela, ez, eta azkenean besan dezuna, ez, baina guzti pertsona arruntak direla eta edon horre sentitu aitelakela identifikatua, ez, eta Gero ere azkenan, klabea da, nolabait, personajearekiko ere mm, e, afektibidea edo empatia bat sortzea, eta era berean nik erruki edo solidariedade puntu bat, ez? Ikusten ditugu personaje asko egoera, hola, desero suedo zailetan, edo inkomodoetan, eta nik uste, irakurleak ere, ba, empatia sortzen duela, ez? Eta mm, bera ere horrelakoetan ere inoiz egon egonoteden e, susmoa bat duela, eta horregatik, et, ba, bueno, horrek ba, e, lagundu egiten du hm irakurlea holako egoera batean iniz zego no te den Barcenas txiki badaramagudenok barnean Ba, ni gustet. Ali badies. Ba, ni gustet. Eh, horretan e, adibez, gertatzen dena gertatzen da, ez? Eh, da esatea, Errua Trumpena dela, Errexa da esatea Barcenas dela, ez? Baina e, aizu zen ere ipuietako batean gertatzen den gauza bat hortik abiatu izan, ez? E, aparkatzeko kontua, aparkatzen dugun non nahi, nahi dugun tokian, eta mm, azkenean ezgera konturatzen, ahibide txiki bada, baina gure bizitzako hainbat pasarteta jo bai, faktura ibarekin, nahi bagabe, ahi gabe. Ez daki zer, eta konturatzen zea, zatezula, jube barzenaz, zela purra, jube bestea, Bai, baino, behar bada, ez gera konturatzen, gukene, gure maila txikian ere, askotan horrela jokatzen degula, ez? Bakoitzak bere almenaren. Bere almenaren, behurien, almenaren ez? Arren, ez? Eta alde batean, etxigarria da, ikustea ba hori, ez? Jo, ba, ba, guk ejatzen geha, baino, gero, ez? Eta deno gara oso solidarioak, eta oso, zea, baina, gero, eta da hori, ez? E, gaizto bat bilatzea, ez? da esatea, Trump da gure gaitzen, jobera da gaiztua. Baina, gero gukene, askotan, puntua konturatuea, badaz Horregatik, hirretz ez zait, e, estetizismo eta araberan gauzak erlati bizatu imar direla, ez? Eta errexagia dela, e, erruan hola baita, olako jendeari botatzea, nahiz, eta esanet, olako jendeak, olako jarrerak dazkaren ere, ba, ordaindu bar, esanet, e, e, ordaindu barko luken, edo alik eta lehen den kendu barko genituzke kargoietatik ze, bueno, batzu lapurra dira, baina bezatzu garriskutsua dira, eta, bueno. Eta horregatik, nik usteet, bueno, hmmm, Ipuñanetan e, ikusten direne adibidetan ere ikusten da, ez? E, denok daskago holako, ez? De, denok, denok askotan daskago eta behar bada da hori, ez? E, ba perfektuak ez garela onartzea eta eta bueno, ba, ba hain gauza dramatiz tremendiz, tremendest tremendistetan eserortzea, ez? Hoi ez se gaistua diran guztionak. Hoiak eh ja dialektika horiek nikusten hori, ez? E, gezurretakoa direla, ez? Eta Eta batez ere Ipuinetan erekutsi nen ituen gizakiak bere kontra izanekin, ez? Ikustea beraiek ere, ba, zalantzas beteta daudela, ez dutela beti behar bada garbi jokatzen eta bueno, hor dago kontua. Adirazpen askatasunaren alde haua betetzen zaigu, baina bertsolariak entzulek entzunai duena kantatu behar izaten do askotan? Bai, hori beste <laughs> beste beste, beste bada, ez? Bueno, Bai, bueno... Bezera Bai, eta, bueno, askotan ba, <laughs> rebre murari egaldezio zergatik txalotzen dira bertxo guztiak, ez? E, esan, e, nik uste kalterako dela, ze? Benetan ona denean txalotu eta hain hona ez denean ez dezer gartatzen ez bat txalotzen, baina, bueno, dena txalotzen da. Horrek nik ere tere distorsionatu egiten duela, ez? Baina, bueno, ipuimildoman kon, konkretuki da honkazuan, bueno, itzegi nahi duen batez ere, Eh, no askatasun individuala, ez, e, taldearen, ez, bizkat gu eta niren arteko leia horretaz, ez. aukeratu nun, aukeratu nezaken beste gai bat, baina egia da bertsolaritza ere ez nuela kasualitatez aukeratu. Eta, bueno, ez naiz nahi hasiko orain e, bertsolarien, e, ez? Bueno, ipuin bada, Nik uste date gogoetarako ariak badauzkala, baduela ere bere esagerazio puntua, baduela berumere puntua, baina baduela ere nikuztetere atzetik bere garraztasuna ere baduela, ez? Eta ora izaten da zailena, ez? Kontra, aurreko nobelako kontraesana da, ez? Bakarrik e, taldean gaudenean indar geiago dugu, baina taldeak ere beran distorsionatu egiten du e, gizabanakoa eta askotan e, bultzatzen du egin nahi ez duena egitera. Eta alderantziz askea geanean edo taldetik kanpo gaudenean, ba askatasun gehiago mendakago baino eragiteko almen askoz mugatuagoa. Ordun, kontraesan horretan bizi gera, ez? Ta kasu hontan ba bueno, ba hon agertzen den bertsolariak badu aukera errebelatzeko, ez? edo berak pentsatzen duen esateko baino ez du egiten, ez? Ba, ba Metafora bada, xaenerak, zapatan hemen gertatu denaren metafora bada, ez? Erosoagoa delako eta eta xinpleagoa, ba bueno, ba, txaloa behiatzea eta listo, ez? Eta eta bueno, ipuinan hori hori ikusten da, ez? Errisagoa da eta azkenean, adore momentu hori edo edo norabaite austuraren momentu hori iritsi aitekenean beste lehenengo ipuinan ikusten da bezela oso zailada bakio hori hartzea, zer erabaki hori hartzen baduzu? Gero ondoriak daude. Eta ordun protagonista kasunetan nahiago du txaloa jaso, e, lasai geratu eta eta hor bukatzen da, ez? Hausartagoa izand ziteken bai, baina era beran ikusten irakurleak ere e, ulertu egiten du neurri batean ulertu egiten du bertsolari horren eh jokabidea, ez? Eh, batzutan ematen du igual bate bat hori bat, bat, izan izan dizu kritika, bueno, bai, badago kritika ere, baina era beran ikusten badagoela eh ulertu nahi bat, ez? Etzai gustatzen horregatik hori gauzak absolu... Normalean, e, behar bat hori ez, nire zen juridikoarengatik gatik e, abokatuarena askotan e, tokatu zaite zaitegita eta gustatzen za gustatzen zein, ik jakinei dudanako zer pentsatzen duen besteak edo zergatik iritsien horretara hori interesatzen zein. Literatura nire interesatzen zein asko ez. Eta kasu hontan ba bueno, bi gauza gustartu nahi nituen, ez? E, taldea eta gizaunako eta araberan, pues audorea, erosotasuna, bueno, faktore hauek ere ordabiltza dantzan. Ze usardia norberarena, indibiduarena bada, baina taldeari ere estena sartzen dio, aritzek. Bai, bai, onbre beti, bai. Taldeari bai, baina bueno, horretarako dago ere azkenean e, askatasun indibiduala Leia horretan esanaldi ezaioke edo beiztat taldea batzutan itxutu egiten da, ez? Eta ba bueno, batzutan taldeak erentzun beharko luke, ez? Ahots bakar, bakar hori edo ahots bat gutxi hoeiek entzun beharko lituzke, ez? Eta gero badakigu ba bueno, ba, ba gainak bertsolaritzaren kasuan ba ez? Eszenari handi hori txaloa zarata horrekin, ez, zaratarekin erresagoa deitutzea, ez? Eta txaloarekin ere. Eta bueno, mm Azkenean, e, bueno, ze puntutara ino dagoen horregia, ez, edo txalorren atzetik, edo zalantzoiek, edo, bueno, ez, ni beti goratzen naiz hori es, jaio berrian nintzen, baino beti satute, jo, afranko hiltzanean eta demokrazietorri zenan lakoa eta mundu guztea bihurtu zen demokrata, es. Eta hemen uste, tantzeko zerbait gartatu dela, e, gauzak baretu direnean, bora deno ginen, bakezaleak eda bakegileak, es. Ez batataz ez dea, bat es. E, bueno, baina berean, etzait interesatzen... E, azterketa egitea norden bakezalea eta norezben eta ez interesatzen zait, e, bueno, ba, ez ginen uste genuen bezain, bakegiak lehen ez orain, baina interesatzen zait, barrutik ikustean nola funtzen atzen du norrek, ez? Zergatik zerbait ez desan, zezaketenak etzuten esan, baina ez kritika madura baizik eta modu humanoan, ez? E, Sartuin bar da horrele, eta zergatik igual, ba, gehiegi hitz egin zuten batzuk, zergatik ere ziren itzegite zuten den gehiagi, zergatik zeukaten arrokeriori, hori interesatzen zait, baina hori interesatzen zait, Hori sandako, ez? Ikuspe, giza, ikuspe gizatiar batetik ez e, kontuak itatzeko edo, ez? Aritzek estenatokiak jartzen ditu mahi gainean. Bai, bai, uste, bueno, mm, lehen esan dakoa. Urtetan e, kostea gintzait, e, emengo gauzez idaztea, baino zen ere behar bada konplejo bat zan, edo nint literaturaz nuen ideia sublimatu bat, ez? Eta halako batean, ba, bueno... Mm, Adinarekin gertatu zitzaidan, badibidez, gaztetan basandakoa lehen, e, sorpresa zuten ipun joie guztatze zitzaizkidan, ba, edo gara Lampo, edo Borges, edo Kortazar bezalakoak, eta aldiz gazteagotan, bat Txehov edo Karber irakurtzen nintuenean, arrituta gehatzen nintzen, eh? jo, baina. ez daukaz herripujonek, ez dit eh, oitutan engolako ezustekoaren horretara, ez, eh? eta nola idazleiek ez diren tankero horretakoak ba, desiliuzioeran baten nun. Tortekin arrebes gertatu zait, orain irakurtzen ditut tankera horretako ipuilak eta gozatu egiten den. Eta besteetan, adibidez, iruitze zait trampa dago la, zait idazleak nolabait nahita bilatzen duela eta ikusten ditut igual orain ofizial gehi ez eta ikusten ditut mekanismoak eta dezepsio eramaten det geiago. Tan nere ere kasuan gauza bera gertatua, modu batean ulertzen literatura egitea eta orain, ba behar bada nere ba garatu, garapen bat egondaren nere, nere barruan. Eta orain, naturaltasun handiago ateratzen zait horrela idaztea, ez? Eta, bueno, ez da, naturaltasun ez ateratzen zait, naturaltasun prozesu natural bat izan delako, ez? Eta orain nahi ez, baitzai kostatzen, estenatokia jartzen dut, jarrin nahi dut, e, gaine dut zait, irakurreari ere, e, e, detaile hori okitzeare, ba, bueno, irakurreak ere eskertzen duela kokapena, ez? Eta hemen da, eta gaur da, eta leku ondan, Eta bueno, alde batetik ere nik zor bat kenduet, es, ba badode, no? donostiko hainbat no, Donostikoain leku, nire auzoko hainbat leku eta bueno, ba zergatik ez, es? Ba, ba, bueno, ba, kokapen bat jarri eta eta bertako gauzetas hitzeitea. Alerearitz irudipena badet euskal munduan eta euskal mundua diot bertan bizigarelako, badir lazenbait gai zenbait estruktura zenbait egitura oraindik ere nahiko uki ezin direnak eta ari tiziristen da. Horiek e maigaineratzera eta hori ekukitzera? Bueno, ez dakit, izten, izten, ez, eh? asmoa hori da, ez? Behar bada ere, nik uste dut, e, hori, e, ez dakit, nik, e, askatasun horretatik eta nik uste azkenean e, ikusi zaitu, osberdein pentsatzen duenak, eta eraberean izten ez bazera, ez? Ni alde horretatik, ba, neure euroa bai pixkat ikusten dut, dizidente, dizidente moduan, ez? Eta ustez tonoa batez ere len aipatu dana, ez? Ez da la investoreen kontuak garbitzea edo zuk hau egitenuen, e, ni gustez hori ja, bueno, ez, e, bakoitzaren eremu pribatuko da eta bakoitza kudeatu berdu. Baina literaturak bai egin dezakena da, nolabait gauzoien alderdiun manoa atera eta, u, eta ulertzen saiatu, ez? Bestearen tokian jarri, ez? Oaindela bai ja batzuk irakurri nuen, e, bueno, Edurne Portela, e, deco de los disparos, jaque era zuen, Euskal Gatazkaren inguruko azterketa bat, e, literatura, literaturatik batez ere, Gatazkari buruzi atzi diren testuak aztertuz. Eta, bueno, ondorio nahiko, nah, niguzen nahiko, mm, e, zera ez, edo nork onartuko luken ondorioa baduela ez, eta da, literaturak hain zuzen ere ez duela inoren derrota ekarri behar, ez, ez? Kontu ez da literaturak inor derrotatza, kontu da literaturak, Nola, barruan gertatu dena eta arpinak eta gauza oie guztiak oiekatera behar ditu ez. Eta nik uste dut, bueno, ba lan, lan horretan ari naizen, baina bueno, ba, saiatzen naizen e, gauza oiekateatzen. irakurlekin zaharremandu. Aritzek ez dakite eh gaur egune irakurle talde asko daude baztarretan eta ez dakit aukerarik izan duzun azken e, ipuin bildu ma liburu honekin e, irakurlengana gerturatzeko da ez dakit ze jaso duen e, Aditzik, mm, bueno, egia es, sent eh, esan, eh ere ez daute gehi egitan, ez nauteola gehi deitzen eta liburuenekin ez aitok badakite anen hemen nunbait landu dutela, baina bueno, eh, lejutea, ez aitokatu jotea, eh, baina bueno, be tipozgarria da, ez? Ikusten dezunean liburuak landu bar dutela, ba, ingurukoen eta aldetik eta irakurle dituan lagun eta ingurukoengatik, ba bueno, bai bai haso bueno, ba, ba, gauza ona haso ditut, ez? Baina bueno, Bestela ere, nikuztedera gero hain ere hainda txikia eta azkeran ba, bueno, mugitzen gara ba, sanatori, ez? Oso esparru irakurleko purua eta bet txikia da, ez? Orduan bueno, ba, bere, bere txikian ba, bueno, nipozik nago, ez? E... Ostitalanie hor dizeko irakurle taldeak aztertuko du liburua, eh zehango zeniek esaldi batean e, e, irakurlei hor diziarri. Zeran gari <risa> eta ba, bezakiz ba, li, ba liburu irakurri eta eta lasai eta zera you e, know complexurikabe liburuak e, sugeritu diena botatzeko eh nik uste dut bere politena inoestere tokatu izaint zaitolakotan egotea ez eta e, gustoren zuten dira ere batzutan e, ba ir, badaude iritziak eta iritziak eta batzuk irakurle baudain bat irakurle Ba guztatu etzaien hori, aipatu eta arrazoitzen dut, ez? Eta batzutan, ba, ba, bueno, zuere konturatzen zera, bagian arrazoi du, agian hemen e, e, hau orla egin barnun, edo hau hobetola, eta hanik usteet oso baliagarria dela, bueno, idazlearen tzatik azteko, ez? E, askotan ere, gia da, ba, bueno, ez? Idazleak botatzen du lan, eta batzutan, ba, hori, ez? Horkeatzen da, ez? Eta irakurtzea ez da ez da sinera joatea edo ez da pantaila baten aurrean jende asko kaldi berean egin dezakena bakarkada eta eta bakarrik egiten da eta denbora jakin bat hartzen du, ez? Eta nik gai ez, hori irakurlei eskertzen eskertzen diet, esatuzu, bueno, ikusten dezuen zure liburu irakurtzen, ba bueno, eskertzekoa da, ez? Eta eta bueno, gustatzen bazaio eta gero gaina bueno, ipuinekin eh, personajeekin eh, empatia sentitzen badu unkitzen bada edo, edo, edo pentsatzerat badara maiz, ba, ba, bueno, nik usteitea arrakazta dela, es. Zerten ari da bain, aritz? Zer kontatu bueno, megu? Bueno, nik ez, azken aldian hori poemak eta, eta, eta narrazioak, es, idazten ari naiz. Eta altzeko, bueno, bai izango loke, poesian bai diferentea dela, es. Nik poesian beste modu batera ulertzen dut, eta eta igual koste egiten zait gehiago eh idazten duan bezala idaztea, ez? E, modu, oso modu ezberdinan e, loa eta aurre egiten diot e, poesiari. Baia bueno, idatzi ditut gauzak eh bueno, idatzi tut gaiaz eta idatzi tut gauza ezberdinak, ez? Baino gehiago nabili puiekin eta ipuinekin, ba bueno, Azkenan ere egia da gauza praktiko badela, ez? E, nobela bat, batekin sartzen bazea nobela batek eh es bakarri denbora burua, esan lat e, nobela batean sartze zera eta dakazu burua eten gabe horrekin, ez? Eta ba, bueno, momentu hontan ba, ez daukat horrelako e, e, gauza batean ontziratzeko aukerarik ez daukat, ez? Eta bestalde iruditzait askotan efektifoago adela, ba ez? Ez e, berreun horritan Eh, esan dezakezuna behar bada, eh, amabost horritan esentzien esan dezakezu, ez. eta aldorretatik egia da, iruditza zait, testu laburrek gurean ez dutela beharbesteko besteko osperik, ez? jendeari guztatzen zaio novela abitatzea, guztatzen zaio, esa molde hori dela, ez. inbestira kurtza, jendeari gustatzen zaio novela batean sartzea, eta nobela horretan bizitzea inbat egunez. Baina novela horretan esaten dena beharra bada efikazia berdina edo gehiagoz esan daiteke narrazio batean, ez? Baina editore baten gana juten zara ipuin bilduma batekin eta bertatu izan txai eta eta berake galetsit jota ez daukazu novela bat, ba, ba ez ez, eta bueno... E... Seori da gau ez, eh? gurutze hori, ez? Eh? Ba, novela, novela da eta nahiago dute editorek nobelak eta irakurlek ere gustorago irakurtzen dituzte nobelak. Baina nik uste ipuin bilduma adibidez gaur egungo bizitzarako jendea trenean doa lanera edo tarte baduela edo m, asko ez egokiaagoa dira. Gauean nobean sartu eta bostu edo 800 horreko novela bat eskutan euki ordeaz, ba ipuin bilduma txo bat Ipuin bat irakurri eta eta hoera, ez? Edo pare bat ipuin edo zanet denbora ez pagezu, baina irakurtzeko gogoa bai, baina nikuzte et oso genero egokia dela. Ipuinetako bateko protagonista edo protagonistako pertsonaiek dio eztaki nork esandako esaldi batekin gogoratu nintzen. Geratu mundua. Jaisteranoa. Eh. Tarteka mundutik jaitsi beharko benoke. Altziko bali gute bai, pero gero berriz igotzeko, baina baina batzuetan bai beharriz atenda Batez ere horregatik, eh? Esan denoa esan dugu korrontea eta, eta jendea eta taldea eta nikuzte batzutan geisteak esan nahi du denbora hartzea norberarentzat, pentsatzeko, ausnarketaa iteiko, irakurtzeko. Ta beharra hori kentzen digu gaurko bizi moduak, eh? Peldurra diogu, eh? Nikuzte beste alde peldurra bakarrik egoteari edo edo edo, edo Aurrak adibidez, aurrekin berehala ikuztetez, aurrak honain berehala aspertzen dira, ez, e, nia nahi, ez? E, aspertuta. e, karo, Ni harrituta gatzenaiz, naiz, saianan semetako azpertuta nago, dejo azpertuta. karo, claro, ni chikitniko ganda nago, chikita mordu asko pasaitu alako bakarrik, e, ff, ba, lau, lau gauzekin jolasean, ez, Eta irudimenarekin eta ta ni zaitori, eh? Sate nola esplikatu aur bati, eh? Zer den jolasa? Esparzaio bere esateatzen Ta nikuzte nola gauden inguratuta, ba, 1000 gauza eta pantaila ta argi ta soinu eta hori ba, desagertzen denean, nolabait aurrak bera geratzen diala eh deskonexioren aurrean e, zer egin ez dakitela, ez? Eta nikuzte ba bueno, hori berreskuratu ibardela, landoin beharko dagian, baina irudimena irudimena galtzea, jo, hitze irudimena sentzu honean, ez? E, irudimena beti izan duolako Jendak gaizki hartzen du, ez? Jo irudimen handiko pertsona da. Ez anaiz bezela ilargian bizi da. Nik hori askot, askotan askotan zait. O irudimen, bueno, ba, ba, baina irudimena ez da beti eh egiteko. Badago ez, irudimen esagune oke fantasia eskapista bat egita, baina badago irudimen bat dala, ni nere munduarekin ari naiz, beste batzuen larrua sartzen ari naiz, hau asmatzen ari naiz eta gero bizitzara nator, baina nator esperientzia horren e, altxorrarekin. Eta nikuzet irudimenarekin egon dela hemen, gaina batez ere gure, gure herria, oso langilea, oso ekin txaria eta oso, eta oso dela, irudimenarekiko alako errezelo bat, ez? Eta da, aizuzen ere horregatik, eh? uste dalako irudimena dela IES egitea, baina ez da IES egitea, IES egitea da IES egiten badezu ez eta ezpa ez zuemengo azizar jakin nahi. Baina beste mundu batzutana juten bazera eta gero bueltatzen bazera mundu egin altxorrarekin nik uste dite, hori oso positiboa dela. Bueno, joango gara beste mundu batzuetera. Bueno, saiatuko gara. Ama bia, dira, momentu naiz zonde jege beste uhum. mundu batera jaisteko. <laughs> Jarriko dugu, oinaen azpian zer jarri zan ezkero, akaso, erraixago joango guinatek ez da. Ba, edo alfombra batean, edo... Aritz esker, liburu bikaina jarri diguzo esku artean, gukizu garri gozatu dugu eta esperete ostiraleko tertulia ere ederra joatea, eskerrek asko beste behin alako paria, irakurroi esku artean jartza datik eta bueno, gorkoko iztarte edo erronen asko. Euskarrik asko ere. Gure hildaiskak txikiak olatuek ezabatuak. Egia esan, ez nuen indarrik denborari buruzko digresio ia jartzeko. Nengoe egoeran borondate dozie handiegia zen iretzat. Biotsaltxegarriagoa zen bainiaz koizozki bat jatea eta mundua tarte batez alboratzea, hartatik bereiztea. Ez dakit nork esandako esaldi batekin gogoratu nintzen geratu mundua jaisteranoa. Ba horixe. zareingo du goren opariekin aritz gorrotsategi mujika algaida argitaletzea ratu ta dauka urutik bania imanol kantu lagun hartuta bagoazekaitz bagoaz sta kompania charra ama vitako kampaia kanpoan rentruk e ere gozatu du liburuarekin ikalarri ikalarri nor krosi falta ko eluk la... e dera zertaz hitze egin ematen digulako liburua irakurtzenari garen bilartean eh, elkarrekin zer kontatu izaten dugu liburaren inguruan zenja zenbat e, pertsonaia haragitu ditugun guk geuk eta zenbat otorduez eh solasteko izan ditugun pertsonaia hoien inguruan Dator tornasten gehiago gehiago bitartean izan zorion chumushi potoloa nada denoita la torre nastearte Bios bioso seco ené onche -e, si bios bioso seco ené onche -e, si konzu su... Zendira Uztes legoe Zunitegira Maite Politea jo poli tsunte biña se las serki kolkuan go Gauruak, lengo aiutzi Ez degut baixoa zen pena guzti Dresos e